It's audio, so oh, jeg skal lige hernede og ligge på gulvet. og oh, jeg vil lige hvor jeg har været ude hele dag, og jeg har lidt ondt i ryggen. Um, det plejer jeg ellers ikke at have, når jeg har cyklet, men jeg må have gjort et eller andet, der er lidt, lidt dumt. Anyway, um, du har bedt om Maria Kjære -Themsen. du har bedt om uh, et, uh, en liste over danske bøger, som øh, det er danske kunstbøger, mm. øh, og du sagde, at listen kunne være fra 1 til 10 øh, danske kunstbøger, som jeg så ville anbefale. Øh, og det vil jeg også gerne give dig. Øh, det eneste problem er, at øh, du har sikkert du er kommet forbi mange af dem selv, jeg har et problem med kunstbøger generelt, især i moderne kunstbøger Det er fordi, at jeg synes, at de fleste folk angriber kunstbøger på en forkert måde De fleste kunstbøger, der er blevet udgivet i dag, er trygt på et trykkeri Og det vil sige, at der er et fast antal sidetal Og det vil sige, at indholdet bliver egentlig defineret fra trykkeriets side Det vil sige, at man, siger, at man har 48 sider, eller man har et eller andet nummer Antal sider Og så har man dem at brede sig på og, øh, og det vil sige at andre ord, at, at der er en, et, et vist sideantal i alle moderne øh, kunstbøger, eller i hvert fald mange af dem. Og, og det synes jeg som udgangspunkt er et problem. Jeg synes, man skal gå tilbage til øh, den gamle opfattelse af en bog, altså en indbinding. og så må man tage den derfra. Altså man er simpelthen nødt til, at, at det er det et af de steder, hvor, hvor kunstbøger generelt... Øh, Øh, fejler i dag. Ikke, at der er noget i vejen med at lave en bog med, med prædefineret sidetal, men man som udgangspunkt synes, at det er lidt et øh, problem. Et andet problem, som jeg synes er i dag med moderne kunstbøger, er, at øh, det fleste, og det er en tendens, der har været de sidste øh, små syv år nu, og det er det, jeg kalder Wikipedia-tendensen. Og det vil sige, at øh, utrolig mange kunstbøger er faktbaseret. Selv, hvad kan sige, bøger, som skulle være meget fabulerende, er faktbaseret. Og det vil sige, at, at, at man henter en masse viden fra Wikipedia, det kan jeg se i forhold til mange af mine tidligere studere, studerende og venner, at når de nu for eksempel begynder at tale meget om singulariteten og, og, og så videre, så videre, så kan jeg se at det er simpelthen det information og de ord og de, jeg vil gerne nærmest kalde dem buzzwords og keywords som de finder, at de hentet direkte fra Wikipedia. Det vil sige, at, at, at, at det kan godt være at der sidder en person i New York, og der sidder en person i, i Bukarest og der sidder en person i, hvad hedder det Slagelse men deres opfattelse af singulariteten er sådan set stort set øh, den samme, og i hvert fald er det de samme ord, de formidler, fordi at folk er så bange for stavefejl og så, videre, så, videre, så derfor så, så, så kopierer man øh, i et væk fra nettet. Og det, der så har været tendens, det er, at man kopierer ord øh, med, med pastelfarver eller farvekridt osv., så, så, så, så håber man på det bedste. Og den, den tendens må at stoppe nu. Og derfor har jeg jo ikke El Camino har et Korte, altså øh, min egen bog, fordi jeg synes, at det var vigtigt, at... Øh, Altså at, at prøve at lave et, et, et radikalt brud med med Wikipedia en funktion. Og det er fordi at der på, så, så, så, så hvis du laver et, et, et, et værk af en eller anden slags, så bliver det nødt til at og, og, det bliver nødt til at være et nyt brud. Det bliver nødt til at være et nyt et nyt, nyt lang, og det bliver nødt til at være ting der ikke er allerede, altså en funktion der ikke er allerede til stede. Og det er der mange grunde til. Især hvis du forsøger at lave et værk for en alternativ år eller kunstig intelligens, så er det utrolig vigtigt at man laver et at man forsøger at lave et et værk, som, ja, som, som, som ikke allerede er, hvor informationen ikke allerede er digitalt øh, tilgængelig. Og det er en af de ting, som jeg har forsøgt at gøre op, ved, op med. Øh, jeg synes, muligt, at man skal prøve at holde sig så langt væk fra internet som muligt. Og det vil sige, at der, opstår en masse, der vil opstå en masse øh, fabulering, og der vil opstå en masse faktuelle småfejl. Og det er jo, har altid været pinligt at lave faktuelle småfejl. Men i princippet synes jeg, at hvis man kan servere viden eller, en, en, eller et, et, stykke, et stykke information med saft og kraft, så er man faktisk noget nærmere øh, den viden, øh, selvom den måske har indeholder faktuelle fejl, end man er ved at kunne, kunne, kunne, kunne sige måned og så osv. helt præcist. Og derfor vil jeg gerne anbefale øh, et par bøger, som, som er i som er danske. De to er danske, den sidste er faktisk amerikansk, men er oversat til dansk. Og det er tre bøger, som jeg så synes er, er, er, er, er interesse. Det er sådan her, at hvis du skal servere nye idéer, og hvis du skal servere interessante idéer, så går du ud på tit at finde et frirum at gøre det i. Hvis du, hvis du, hvis du kommer ind ud fra og siger, jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har noget at sige om, om hvad hedder det akvaralmalingen, Øh, og akvarelteknik, så bliver du mødt af en mur af akvarelt der siger nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej så, videre, så, videre. så det handler hele tiden om at prøve at finde et frirum, hvor man kan øh, etablere nye idéer, og et af de frirum, man kan finde i øjeblikket, hvor der er ingen, der kigger hen, det er øh, øh, den, den smalle øh, ungdomslitteratur. <laughs> Derfor vil jeg gerne anbefale tre smalle ungdomsværker. Øh, det ene er en af en ældre, det er Robert Fisker, med Troldmandens Telefon, den vil jeg gerne anbefale, øh, og den vil jeg gerne anbefale, at man tager et kig på, som en kunstbog, i det, der næsten ikke sker noget i den. Og det, det virkelig saftige øh, fortaber sig i det, en forløsning, der aldrig rigtig kommer, så vidt jeg husker, for det er så utrolig mange år siden, at min mor læste den højt for mig. Og grunden til, hun læste den højt for mig, var, at jeg var ordblind og kunne først læse meget, meget sent. Så jeg har simpelthen fået den læst højt. Jeg har selv fundet den på biblioteket, og, og vi gnærede os igennem den sammen. Jeg løb altid kløjs i ordene, og så blev hun nødt til at tage over. Men øhm, det, det var, jeg husker den som en fantastisk, også fordi der ikke rigtig, den ikke kom så langt. Det næste, jeg vil anbefale, er de tre direktiver. Øhm, og hvem, der har skrevet de tre direktiver, husker jeg faktisk ikke. Men jeg har lige læst den. og Det er jo en, en amerikansk serie, som er blevet oversat til dansk, så vidt jeg ved. Og de tre detektiver øh, og da jeg nu ikke vil gå på nettet, så vil jeg ikke fortælle dig, hvem der har skrevet den. Øh, men den hedder Mobiltelefonens Forbandelse. Og det var, der var virkelig kræfter og, øh, og ramme i den. Øhm, og så vil jeg tage en anden ungdomsfortælling, øh, øh, eller en samling ungdomsfortællinger, af den unge øh, spirende øh, forfatter øh, og deprimerede forfatter, Anders Jørgen Mogensen. Og den hedder Virkeligheden er ikke virkelig. Og det er en helt fantastisk fin samling, øh, som jeg varmt kan anbefale. Øh, og jeg har faktisk gået så langt, at jeg har lavet et lille interview med Anders Jørgen Moulsen, Og jeg skal lige rejse mig op til bordet her. To sekunder. Ui, ui. Øh. Og så skal jeg lige finde min liste over audiosvar. Og det er faktisk på, på DT Audiosvar nummer 16, at jeg har lavet et interview med Anders Jørgen Månsen for et par år siden på assistentkirkegården. Den vil jeg gerne anbefale, det er, eller øh, jeg vil gerne anbefale, virkeligheden er ikke virkelig, af Jørgen Mogensen, og så vil jeg gerne anbefale, at man måske lytter til audiosvar nummer 16. Som udgangspunkt, så øh, mere fabulering og mindre øh, Wikipedia-googling, øh, altså Google-viden, nej tak, når man forsøger at lave, hvis man forsøger at lave et, et, et værk, så, så synes jeg, det er, er sjældent, at, at, at det er så spændende, hvis værket... Øh, æder Google-viden. Ja? Eller fortæger Google-viden. Eller inkorporerer sure ned i glasset. Du forstår, hvad jeg mener. Kære Maria Themsen, jeg er så glad for, at du spurgte mig om dette her. Og øhm, til sidst vil jeg sige, at jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo all op for Artist Books, som det hedder i dag. Artist Books, jeg synes, det lyder så blandt. Øhm, øh, men jeg vil lige slutte af, grund til at jeg nævner det, er fordi, at... Øhm, at øh, Min ven, øh, Flint Jameson sagde noget meget fint for, for et, øh, et par år siden. Jeg ved ikke, om han har læst det et eller andet sted. Det lyder som, at, at han har læst det et eller andet så måske er han bare så klog. Øh, jeg vil næsten tro, at han... Jeg ved ikke rigtigt. Altså, han er meget meget klog, men jeg ved ikke rigtigt. Øh, han sagde, at, øh, at, at, at, at da fotografiet kom, begyndte maleriet at blive interessant. Og nu med, øh, med internettet, det er først der, bogen virkelig begynder at være interessant. Og det synes jeg var så flot. Øhm, og så vil jeg pointe til et hvor jeg jo selv har slået på tromme for, at man kunne forsøge at lave et uskærende partitur. Øh, og det er også taget form i, i bogform, og det vil jeg vise nogle af hvad kan man sige, mine medkomponister. Og det bliver Snappidak 05 til Snappidak 20, og så igen Snappidak 63 til Snappidak 65. Ja, og så vil jeg det til aller, aller sidst øh, sige, man kan jo også lige øh, slå et, et blik over på øh, trebindsværket, Mortox Rassets Extra Extra, Henrik klinge Jacobsen og Gud i nok i en omgang Control System tilegnet og det er at finde i bogen El Camino del Hardcorte i den første del, den hvide del i bogen El Camino del Hardcorte Rejsen til Nordens Indre, altså den hvide del, ikke den gule eller den grå del, men den hvide del, og der er også en instruktion til værket at finde øh, på første side af øh, der hvor værket ligesom starter ikke i eller nedtællingen, men der hvor værket Start. Jeg håber, det var et svar, du og tak fordi du sendte e-mailen.